Milyen kívánok? Na de hát környezetmérnök és történelem szakos tanár, és 2002 óta foglalkozik az energetika és a környezetvédelem kérdéseivel, kapcsolatával. De engem érdekelne azt, hiszen most beszélgetünk hét embereként először önnel, hogy hogyan történt meg az, hogy elkötelezetté vált a környezetvédelem ügye iránt fokozatosan, valami családi indítatás, volt esetleg egy kulcsélmény, hogyan történt meg ez önnel? Nyilván, mint uh, minden gyerekeket engem is vittek az természetben, a kilánduló gyerekkoromban. Én is megkaptam uh, azokat a az, az tanításokat, hogy nem dobjuk el a szemet, tehát a környezetre. Ha viszünk valamit az erdőbe, akkor azt volna haza is visszük, és a többi és a többi. Ezek a támulatáson természetes dolgok uh, voltak mindig is. Aztán uh, amikor az a Főiskor Egyetemi tanulmányom alatt ugye, a Fődre a azt tanulmányom alatt folytattam, Egyre több, inkább érdeklődtem azok, tehát a problémák iránt, amikor már szemmel láthatóak voltak, hiszen már a 90-es években már tanultuk, tanulhattuk azt, hogy, hogy milyen problémákkal küzdködik a világ, gyakorlatilag ugyanazokkal, amelyekkel ma is, hiszen ma akkor is nagyon sokat beszéltünk a klímaváltozásról, a túlnépesedésről és a, a, a, a várható válható vízhiányról és ezekről a kérdésekről. Az is szembetűnő volt már számomra, már, már, már fiatalkoromban is, hogy, hogy mennyire függévé váltunk, mennyire elszakadtunk a természettől, a környezettől, és mennyire függévé váltunk, kiszolgáltatottá váltunk nagy ellátórendszereknek, hogy tehát, hogy gyakorlatilag a, a minden élethez feltétlenül szükséges anyagok, eszközölögdésben, élelmiszer víz és energiának a, a beszerzése is, tekéterén tulajdonképpen kiszolgáltatottak vagyunk a nagyállátó rendszereknek. Tehát abból a természetes közegből egyre inkább elszakadunk, ami, ami alapvetően eh, szükséges a, a, az életünkhöz. És eh, mindez összességében egy elég komoly aggódalamat töltöttem már a is. Így aztán szép, szépen elkezdtem így eh, mondjuk így dródni, nem tudtam hmm. közeledni a környezetvédelem, Elég, és elég fiatal, elég korán úgy döntöttem, hogy a civil Úgy Ugyanakkor a diplomázásom környékén, ilyen mm. 21-22-23 mm. éves mm. koromban már, eh, amikor megismerkedtem a földasztalományaim kapcsán környezetvédelmi civil szervezetekkel, akkor még inkább úgy éreztem, hogy nekem eh, itt lesz a helyem, és a, a civilként szeretnék a környezetvédelemmel foglalkozni civil környezetvédőként, és ezzel talán már a holnapi témánkat megelőzzük, amely a mennyire kell félni a klímakatasztrófától, de én inkább most emberként kérdezném öntől, hogy, hogy az elhatározásában mekkora szerepet játszott az, hogy, hogy félni. Félni valamitől, tenni valami ellen, vagy maga az a fajta, mondjuk így munka foglalkozás vonzotta nagyon, amely saját magán, önmagán túlmutató célokkal ö, tudja ellátni az embert, aminek lássuk be hihetetlen, nagy kreatív ereje van. Ugye, tehát lássuk be, hogy, hogy mindenre, mindenre nem tudunk foglalkozni, és a távati célok és víziókat nagyon fontosak, nagyon fontos az is, hogy konkrét lépésekben gondolkozunk, és konkrétan megvalószatunk. Célokat találjunk és tűzünk ki magunk elé, és ezeken a megvalósításán dolgozzunk ki a mindennapjainkban, miközben nem veszítjük, nem veszítjük el a fókuszt a, a, fókus a szemünk elől. Így aztán így kerültem én az energiával, az energia kérdésével uh -huh. kapcsolatban, mint az egyik. A sok közül az egyik, hanem a legfontosabb, az egyik kulcskérdése a mai környezeti válságnak. Sok-sok kulcskérdése van. Nyilván az egyik ezeknek a, a, az energia kérdése, az energiállátás kérdése, az energia hatékonyság, az energia takarékosságnak a problémája, is, a és különösszeként a energia energiaholdozóknak a használatára. Nagyon érdekes az, amikor felteszi ezt a kérdést, és már órák óta rágodom rajta, amikor a, a tényleg visszakanyarodok, hogy mennyire kell félni a klímakatasztrófától? Hogy megpróbálnám ennek most ma inkább az emberi oldalát megnézni, vagy kidomborítani, mert, hogy alapjában, mivel az emberi attitűdben ezzel kapcsolatban talán van egy olyan fajta gőg, ami inkább azt mondatja velem, hogy talán ezzel a gőggel kéne leszámolni, amelyben a viszony az ember és a környezetek között az, hogy én használom a környezetemet, a környezetem engem kiszolgálni hivatott. Tehát ezt a fajta gőgöt lehetne talán felülírni valamivel. Na, azt, azt kell mondanom, hogy a, a félelem az egyre inkább meghatározó, e, amelyre én látom és amelyre értem a, a, azoknak az emberek, azokat az embereket, akik egyre inkább tenni akarnak e, tenni akarnak azért, hogy a, a környezetet minél kevésbé használjuk ki. Ezekben az emberekben a gőg nincsen meg, egyértelműszerűen a természete a szembeni gőg, a természet legyőzése iránti vágy, ezekben az emberekben egyáltalán nincsen benne. Én azt látom, hogy egyre többen értik meg azt, hogy a, hogy a természetet nem, nem legyőzni kell, nem is tudjuk valójában legyőzni, hiszen a klímaváltozás éppen, ami az, azzal fenyeget minket, hogy a az a az az élővilágot és az emberiséget, hogy végül is a természet fog győzelmeskedni felettünk, úgyhogy említünk sűrősen. Azt láttam, hogy nagyon sok emberni a félelem, hogy a szorongás meghatározóval vált, annak, és ez sarkolja őket arra, hogy, hogy cselekedjenek és másokat is, elsősorban dönt és döntéshozókat figyelmeztesség a felelősségükre, és őket figyelmeztesség arra, hogy cselekedjük kell nekik is most minél hamarabb. Hiszen nagyon sokak számára nyilvánvaló vált, hogy a, a természettel hogy nem élünk harmóniában, az, az hosszú távon nem csak hogy káros, hanem, hanem kifejezetten súlyos kockázatokat rejt a, a földi okoz a földi is, azon kerül pedig az emberiségre is. Az ön szakmai, objektív véleménye az, hogy a klímakatasztrófák számossága egyébként vagy a klímaváltozás nyomán bekövetkező krízishelyzetek számossága nőtte az utóbbi időben? Azt kell mondanom, hogy nyilván nehezen követhető és nehezen hasonlított össze a korábbi századokkal a, a, a katasztrofális időjárás események száma, hiszen ennyire régre uh -huh. ilyen szinten nem látunk. Viszont az el, ha csak az elmúlt ennyit veszünk, akkor a nagyon jó a a biztosítási statisztikákból, hogy mennyi és milyen súlyosságú, hány darab és milyen súlyosságú ilyen károkat okozó, mekkora károkat okozó események következtek be, és ezek egyértelműen növekedést mutattak az elmúlt néhány évtizedben. Tehát elmondhatjuk, hogy igen, ezeknek az eseményeknek a száma növekszik. És igazán azért is jó, hogy ha ezt előhozzuk, mert a tavaly, amikor a klímatudósok jelentésében jelentése úgy került be a médiába, hogy ha 14 néhány éven belül nem teszünk valamit, akkor klímakatasztrófa lesz. Uh -huh. Én ezt mindenképpen ágyani szeretném, mert hogy már most is legalábbis klímavásáról beszélhetünk, amikor már most is történnek olyan katasztrofális időjárási események, amik egyértelműen a, a, a klímaváltozásra vezethetünk vissza és ezek már most is ember életbe kerülnek emberek életébe kerülnek tehát a, a, a katasztrófa, az ha arról beszélünk, hogy a, a karitengeri sziketekkel hány darab hurikán söpör végig egy, egy hurikán szezonban, akkor bizony elmondhatjuk, hogy már most ott is katasztrófa áldozatairól beszélhetünk, azokon katasztrófa beszélünk, akik ott meghalnak, vagy e, súlyosan sérülnek, vagy az életünkben egy tönkre, az ő egy. tönkre megy. De Magyarországon is tulajdonképpen akár lehetne elgondolkozni arról, hogy egy, egy súlyos nyári asszály, egy súlyos nyári szárazság, e, ha nem is kerül el feltétlenül emberi életekbe, de nagyon komoly anyagi károkat okoz uh -huh. a mezőgazdaságban, tehát tulajdonképpen már, akár már most is kezdhetnénk jogosan beszélni arról, hogy, hogy a klímaválság már itt van, és ez már most is klímakatasztrófákat okoz. Egy aprócska megjegyzésehez, hogy van itt a civil rádióban egy hova műsor, borászok, ahol borászokkal beszélgetünk rendszeresen, és az elmúlt egy évben, azok el, az elmondásaik alapján egyre korábbra tevődik a szület. Egyre-egyre korábban érezhetően, tehát hetekkel, tehát nem napok vagy éppenséggel mondjuk időjárás függő, hanem nem. Azt mondják a borászok, hogy egyre-egyre korábban, de hetekben mérhetően korábban kezdődik el a szület. Tehát mindenképpen beszélünk klímaváltozásról. Azonban ennek a mértéke önszerint, amikor nagyon óvatosan azt mond az előbb pár percra, hogy nem azt mondta, hogy klímakatasztrófa, hanem, és nem is a krízis kifejezést Nálta, hanem klímaválság. Igen. Igen. Honnan kezdődik a klímaváltozás? Hol húzhatjuk meg a határt a klímaválság és mondjuk a klímakatasztrófák között? Na, hát én nem gondolom, hogy itt ilyen szilárd és szigorú határokról beszélhetünk. Én inkább azt mondom, hogy kommunikációs hogy szempontból most vagy a, a dolgokat, hogy nevén nevezhetjük, uh -huh. ebből a szempontból mostanában ébredt fel az emberiség. A, a, a, a hőmérséklet, a globális hőmérséklet, a a földhőmérséklet, az ipari forradalom kezdete óta nagyságrendileg egy fokkal növekedett. Ez, ennek a hatásait már most is látjuk. Tök, teljesen egyértelműen láthatóak, ahogy most ön a... a, a, a a borászoknak a, a percet amit én is támasztani, én is hallottam már hasonló értékeléseket borászoktól. De látjuk az ökoszisztémán is, és visszavezethetjük egyre inkább azokat a jelenségeket, amiket eddig némileg egymástól elválasztva tudtak vizsgálni a természettudósok, most meg inkább összefüggésbe hozhatok a klímaváltozással. Ön látta a felvételt, amiben a. Um, amiben, uh, a, a, a jégtakaró alól előbb bukanó sziklákon, ahol a fókák egyébként ott közlekedni a tengerhez, ugye már nincs egy jégtakaró, és nem tudnak megkapaszkodni, és onnan esnek, esnek, esnek vissza, és halnak bele ezekbe az zuhanásokba? Vagy látta azt a felvételt, amiben egyébként nagyon szép, a szaharának az egyik olyan vidéke, ahol lév tizedek óta nem volt még csak növény sem, gyönyörű rúzsaszambirágokkal bukkantak ki -e a felszínen? Nagyon sok ilyen uh, videókerink uh, látható jegesmedvékkel, pingvinekkel, különböző állatfajokkal. Uh, ezeknek a hatásainak gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen uh, nagyon jó plastikusan bemutatják, hogy, hogy nem egy, uh, egy, uh, egy földi paradicsomban élünk, ami gyakorlatilag, áll, még a földi paradicsomban élünk is, az nem állandó hanem azért folyamatosan változásnak van kitéve, és hogy ez a változás most már egy olyan mértéket öltött, amely, amely emberi léptéket tulajdonképpen ö, felfoghatatlan, hogy itt ilyen gyors változásokról beszélhetünk, hiszen a, a múltbeli változásai, akár a kímenek akár másmilyen változásai a Földnek, azok emberi léptéken nagyon nehezen követhetőek és észrevehetőek voltak most, viszont tulajdonképpen, történet értelemben villám gyorsan történnek az események és olyan mértékben, hogy azok a, a, a azok a megfigyeléseket, amiket teszünk, hát a gyerekkorunkban még ez így nézett ki, úgy nézett ki, több téve volt, kevesebb hó volt, több hó volt, most már kevesebb hó volt, stb. Ugye ezek most már egyre inkább igazza válnak, egyre kevésbé jelenthető azt, hogy csak egy a szokásos évi változatosság az időjárásnak, hanem egyértelmű tendenciákról beszéltünk, és olyan tendenciákról, amelyeknek a megfigyeléséhez tulajdonképpen már tudósnak sem feltétlenül kell lenni, hanem egyszerűen csak látjuk azt, uh -huh. és be is fogadta már a, a, a társadalom, hogy igen, ez a dolog folyik és folyamatban van, és érint minket. Álmodjunk. Ön környezetmérnök. Mi az az első három intézkedés, amit korlátlan hatalmánál fogva azonnal meghozna? Tehát holnap reggel, szerda reggel nyolc órától. Nincsen csodaszer. A klíma helyzet kezelésének az egyik legnagyobb gált, én azt gondolom, az az, hogy a... a, a társadalmat el kell látni mindenféle áruval eszközde, stb. stb. stb. annak, hogy érdekében, hogy ez működni tudjon. Annak a felelősségét felvállalni nem lehet, hogy azt mondjuk, hogy holnaptól ez vagy az nem működik, ez magam az nem ez a, ez magam, ez a cselekedet nem folytatható tovább. Ami viszont nagyon el kell gondolkozni, a, hogy a kibocsátások csökkentése terén az egyik a szenes a sorsa. Ezeket mind a legnagyobb hobby hozzájárulói, a villamosan -e tekintetében feltétlenül a klímaváltozás legnagyobb hozzájárulói, ezért mindenképpen a lehető legrövidebb időn belül meg kell szabadulnunk. Csak hogy kébe helyezzem a dolgokat, a szenes erőnek felelősek az összes kibocsátás únam, mint a 40 45 de uh -huh. Ez az állítása eszenciális ahhoz, hogy a kibocsátásokat érdemen csökkenteni tudjuk. A másik, amit mindenképpen át kell gondolnunk, az a az a közlekedésnek a, a, a mm -hmm. szerepe, és elsősorban, amit nagyon ijesztően növekszik, és nagyon káros hatása van a, a, a klímaváltozás tekintetében, az a repülés. A, a repülő közlekedésnek a gyors terjeszt, a gyors felfutás az elmúlt egy másfél évtizedben egyre súlyosabb hozzájárulójává vált a közlekedés a, a klímaváltozásnak. A harmadik, ami nagyon fontos területe, az a az energiahasználata, a lakosság ingatlanjain keresztül történő energiahasználata. Ez egy hatalmas terület, ez, ez is Magyarországon például az energiahasználatnak kb. 40%-át az, az épületek adják, hiszen ezeket fűteni kell, ezeket világítani kell, ezeket használunk benne. Ez hatalmas megtakarítási potenciál van, nem hatékonysági, hanem megtakarítási potenciál. Tehát azokat a pontokat kell, hogy megkeresni minden helyen, ahol energiát, energiahordozót tudunk megtakarítani hiszen a, a, a hatékonyabb felhasználási trajtunk már nem segít. Igazán az segít, hogyha a, a, a minél kevesebb anyagénholdozót használunk fel. Tehát akkor valójában megjelölt három területet, az egyik a művek, a másik, a, a, illetve a harmadik a, az energiafogyasztás átgondolatlansága, a másik pedig a közlekedés, akár a repülőkerosin, akár egyébként én ide sorolom azért az autókat is. Azért valójában ezen a három területen el lehetne gondolkodni, én, én, én... én hozzátennék még egyet, ha lehet, mert itt, itt vannak olyan szintű dolgok, amelyeket nem egy politikus fog tudni eldönteni, hanem azok a cselekvési szint, az a cselekvési szintről beszélek, amit mi magunk emberek tudunk megtenni, amelyet először is meg kell értenünk, mi magunk, vagy mennyire vagyunk felelősek a, a klímaváltozásban, mennyire járulunk hozzá, és akkor hogyan tudunk ezen segíteni. Mert csak mostanában Kezdünk, kezdenek el beszélni arról, hogy az étkezési szokásaink is nagyon nagy mértékben hozzájárulnak a, a klimaváltozáshoz. Ezt félve mondom, hiszen ez mindenkinek a saját személyes ügye, hogy milyen táplálékot fogyaszt. De itt is egy nagyon alapos átgondolása van szükség, elsősorban a hús fogyasztás tekintetében, hiszen a nagyipari mezőgazdaság a húsgyártás terén, mert ezt nem hívhatjuk még igazán másképp, nagyon nagy mértékben ugyancsak hozzájárulója a, a, a cindióxid kibocsátásoknak, illetve ezen keresztül a klímaváltozásnak. Itt gyakorlatilag nekünk fogyasztóknak is van személyes döntési felelősségünk abban, hogy, hogy, hogy azok hogy a döntéseink, amiket a, a, a boltban vagy éppen az otthoni konyhában hozzunk, hogy azok bizony azok is ö, ö, felelősek a klímaváltozásért. Ezeket a fogyasztási szokásainkon is el kell gondolkoznunk. látom az életrajzában, hogy az Energiaklubból érkezett, vagy ott töltött egy, egy ilyen kamaszkornyi időt, egy kis kamaszkornyi időt, 13 évet, és onnan érkezett a Greenpeace-hez, hogy, hogy ugye mind a két szervezet, a környezettel kapcsolatos felelősség egy-egy fontos részével foglalkozik. Mit jelent a változás? Az Energiaklub működése és a Greenpeace között milyen nagy differenciát, milyen nagy különbséget tudna mondani, ami így mint civil szervezet, mert mind a kettő vagy civil mozgalom ö, ö, ide, ebbe a szférába, ebbe a körbe tartozik. Szóval mi, mi, mi az, ami, amitől másmilyen az egyik vagy a másik? Az Energia Klub jobbára egy, egy, egy üzem alatt látja el, mondjuk így a, a, a többi civil szervezet. Legosszon, hogy még ott dolgoztam, hisz most már több mint négy éve volt, én elhattam az Energia Klubot. E, elsősorban egy hagyományos zöld szervezetből abban 13 évben, amíg én ott voltam, egy hagyományos zöld szervezetből egy ilyen think tank jellegű alakult, ahol stratégiákat készítettünk, támányokat készítettünk, és ehhez hasonló munkát végeztünk. A greenpeace képest egy lényegesen cselekvő, inkább a cselekvésre fókuszáló szervezet, kampányoló szervezet, amely nem nem tanácsokat ad másoknak, hanem effektíve próbálja befolyásolni a közvetlenül a döntéshozókat, azokat az embereket, akik felléphetnek a, a saját érdekükben, legyen az egy helyi ügy, vagy legyen az egy globális ügy, mint például a klímaváltozás. Ezek az emberek igyekszünk hatni, annak érdekében, hogy cselekedjenek. Tehát inkább a, a cselekvés fókuszú munka az, ami a Greenpeace-re jelensző. Üdvözlöm, András, én is itt vagyok a vonában, és közösen kérdezzük Önt. Én most tapasztaltam a web keresztül egy új programot, vagy egy új kampányt, rád van szükséget. Az elég interaktívnak tűnik most már számomra. Itt ugye arról van szó, hogy eljött a te idő, igazságos és zöld jövőt szeretnél. Cselekedjünk együtt, álmodjuk meg együtt, és építsük fel együtt a békés, fenntartható jövőnket. És az oldal struktúrája is picit, mint hogy változott volna, és sokkal dinamikusabb lett volna. Ugye itt kattingathatok, hogy most teszek érte, felfedezem, és a többi. Mesélne erről? Uh, uh, uh, Tükrözi, uh, a stratégiát tükrözi a weboldalunk, és a gyakorlatilag a Greenpeace a világon mindenhol állt erre a weboldal struktúrára. Ennek az a lényege, hogy uh, mi úgy gondoljuk, hogy a Greenpeace, bar egy nagy globális szervezet, de ahhoz mi mindig kevesen vagyunk, hogy uh, mi magunk indi, uh, hozzuk meg a változást. Valójában az embereknek kell lépni, hiszen az igazi erő az emberek kezében van. Az embereknek kell hinni azt, hogy... Uh, tudnak uh, cselekedni, van értelme annak, hogy cselekedjenek, hogy akár kimenjenek az utcára, ha arra van szükség, vagy más, milyen formában lépjenek fel a, a, a saját érdekeikben. És én mit tapasztalt hogy... egyébként, hogy itt a weboldalon most uh, nagy az érdeklődés? Vagy hogy működik? Egyetlen mi történik ugye itt a válaszainkkal? Hát jelenleg azt mondom, hogy azt, mert azt látjuk, én jobb a percepcióról beszélek, uh, Ebben az esetben, hogy, hogy folyamatosan növekszik a greenpeace iránt az érdeklődés. Nagyon sokan jönnek el a, a nyílt napjainkra, amikre lehet jelentkezni a hónapunkon is, a el lehet a Greenpeace, pontosan kikből áll és mit csinál a Greenpeace, hogy el lehet csatlakozni a munkájára, ez egyre jobban uh, fokozódik az érdeklődés, ezt a különböző közösségi oldalakon is láthatjuk, hogy, hogy uh, szépen gyarapodik a követőink. De ez, amiket mond, ezek olyan példák, amit maguk kezdeményeznek, és, és akkor ehhez csatlakoznak a részétele. De az öntevékenységnek uh, látja -e? változását, hogy, hogy az emberek saját maguk hozzáfognak, hogy célokat kitűzzenek, vagy elhatározzák, vagy összefogjanak néhányan. Tehát amit nem feltétlenül egy ilyen nagy és nyilván jó, nagy tekintélyű erővel, nagy széles körű a rendelkező szervezettől, ezt nem lebecsülöm, ezek is nagyon fontos dolgok ezeknek a követői véválnak, hanem hogy, hogy ön, ön csele, vagy önmaguk öntevékenyi cselekvéváljanak ebben a viszonylatban lát -e elmozdul Változást, szóval, hogy milyen a helyzet, ha most ezt hirtelen egy ilyen diagnózist kéne erről adni? Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak a helyi kezdeményezések, ezek vannak. A Greenpeace is annak legjobban, hogy ha hogy ha, ha valami magától megy, ha van helyi kezdeményezés, van helyi erő, és amit nekünk lesz, hogy segítenünk kell tanácsokkal, esetleg mondjuk méréssel. Vannak természetesen olyanok, amikor mi ajánljuk fel a segítségünk, mint például az iskolai környezetszennyezés, vagy a levegőszennyezés az, amit az elmúlt hetekben végeztünk. De vannak más egyéb kezdeményezések is, amikor tudunk függetlenül, hogy azoknak kis legfőbb segítségként látunk ilyet. Vannak ilyenek Magyarországon is, másos. A világban most a legjellemzőbb, amit itt lehet említeni, a svéd Greta thunberg a mozgalma, ami, ami a nagy civil szerzetek segítsége nélkül villámgyorsan körbeztaladt a világon, és ennek is köszönhető, hogy jövő egy újabb klímasztrájk lesz Budapesten is. A, Ez is egy kicsit a azt a régi, régi mondást erősíti, hogy a kicsi is lehet erős, tehát nem csak a nagyok rendelkezhetnek erővel. Nagyon jó, hogy ezt mondjam, mert az egész hetünk itt a civil rádióban is tele van ezzel az eseménnyel, ami hát egy teljesen jó helyzet, azt hiszem. Én azt gondolom, hogy, hogy a helyzet az, az önmagáért beszélt. Hát a, a olyan helyzetben vagyunk a világban, ami, amikor a különböző szempontokból, különböző forrásokból hallhatjuk azt, hogy, hogy bajban vagyunk, nagy baj van, legyen az legyen a klímaváltozás, legyen a biológiai változatosságnak a, a, a pusztulása, a fajoknak a pusztulása, bármilyen okból is történjen ez, és, és a többi, és a többi. És ez most már ugye odaig fajó, hogy a, a tudatossága a, a, az embereknek megnövekedett már olyan mértékben is, hogy képesek, és a, a, a, a kis maguktól félén nagy szervezetek segítsége nélkül. Tudomképpen ebben a szempontból mindenképpen egy kell egy folyamat, hogy, hogy nem várnak e, másokra e, az emberek, nem várnak nagy szervezetek, hogy csináljanak helyettük, hanem maguk lépnek föl, uh -huh. hiszen úgy már, hogy a helyzet annyira súlyos, hogy mindenképpen felépítik el. Maga is itt és egy a... pont, hát Fontos, hogy új módszereket és új megközelítéseket kívánnak kívánna a helyzet. Ön is említett itt az elején, hogy a helyi cselekvéseknek, tehát a saját erőből való cselekvéseknek a jelentősége is fontos. Gyakran vita van itt, hogy, hogy mennyire szeparálódjunk, legyünk külön, akár mondjuk az Európai Unió szinten is, hogy a nemzetállamok, ugye így a politikusok ezt a fordulatot használják, vagy pedig globális összefogás legyen európai szinten. De a ezek ezek a legnagyobb problémáink, mint a klíma is, ezek mintha egyéni akciókkal nem lennének megoldhatók. Tehát itt a, a megoldást úgy tűnik nekem, aki ebben a, ezen a területen laikus vagyok, hogyha mintha csak globális fellépése lehetne tenni valamit, mit gondol erről? De ennyi, nyilván van egy kettőséget, nyilván számít hogy én mit csinálok, ön mit csinál, illetve hát akár a tüntetők mit csinálnak otthon a héttöznapjében a, a mindennapjaikban. Olyan értelemben, hogy, hogy szigetelik a házat, fogyasztanak a kevesebb energiát váltanak a közlekedésben, stb. stb. Változtatnak el a hérkési szokásaikon és egyekben, ez egy nyilván hatást lehet gyakorolni, sok kicsi, sokra megy el alapján, de nem kerülhető az a, nem kerülhető meg az, amit tulajdonképpen már a, a, a párizsi kívamegállapodás óta mondunk. Hogy a, ez a felelősség több felelősség többrétű. Tehát nem csak azt számít, hogy én, mint egy én mit csinálok a, a hétköznapjaim, hanem az is, hogy tulajdonképpen egy közveti politikai felelőssége is lehet mindenkinek, uh -huh. hiszen a, csak azzal, hogy kevesebben megjegyhorszót használok otthon, nem biztos, hogy a globális lépések meg fognak történni, hanem erre fel kell hívni a cégeket, illetve a, a, a politikai döntéshozókat. Tehát a svéd kislánynak a mozgalma, a Tumbernek a mozgalma pont ezt képezi le, hogy bemutatja azt, hogy ő mit tesz, ugye ezáltal hitelessé válik, és felhív arra, hogy cselekedjen így mindenki, és a, a, a modern médiának is, legalábbis, legalábbis legalább jó részben köszönhetően, ezek a mozgalom e, e, híre körbe szaladt a világon, és e, nagyon sokan csatlakoztak hozzá, ennek köszönhetek azok a, a rendezvények, amelyek gyakorlatilag minden pénteken történnek, és S ha jól e, tudom, e, most e, már sok városban lesz pénteken, itt Magyarországon is, tehát nem csak úgyván, Budapesten, hanem 6 úgyván, városban. Hát a, a, a, Fridays for Future Magyarország oldalain ez megtalálható, hogy pontosan mely városokban lesz, ha jól számoltam, akkor Budapestnek kívül még 7 vagy 8 városban lesz ilyen rendezvény, de hát ez a 9 magyarországi város így csak részenek a több ezer városnak, ahol a világban éneken a kínvasszájkodnak fogják tartani. Végül hadd kérdezem, hogy, hogy számtalan kampánynak petíció aláírás petícióknak aláírás gyűjtéseknek a kezdeményezője Greenpeace. Mi a tapasztalatuk, amik olyan kampányok, vagy olyan petíciók, amelyek mondjuk a hazai kormányhoz szólnak, hogy hallgatnak-e vagy magukra lehet-e változást elérni, van-e reflexió erre, vagy pedig egy ilyen szükséges koncként viselkednek. Szóval, hogy mennyire hajlékony, mennyire fogadókész, mennyire inkluzív a politikai szféra, főként itt Magyarországon ezekkel a kezdeményezésekkel kapcsolatban? Hát minum azt kell mondani, hogy változó, természetesen. meg a szívesen átveszik őket. Hát ez egy bátor Viszont uh, én azt gondolom, hogy vannak, van eredménye. Van uh -huh. eredménye a tavaly nyáron indított petíciónk, ami a, a műanyag szennyezéssel kapcsolatban, a korlátozásával kapcsolatos a, a legsúlyosabb műanyag szennyezőjogoknak, a többen és uh -huh. a, a sziposzárnak és egy, egyébként a tiltásával kapcsolatos petíciónk, villámgyorsan olyan uh, alájárás tömegyebb generált, a, a, amire én azt gondolom, hogy oda kellett figyelni a döntéshozóknak. Kaptunk is ígéreteket arra vanakozóan, hogy de, de, de végül, de volt, mondjuk <SZ> én el, de szégyenkeztem, amikor kiderült, hogy az Európai Unió szavazásnál egyedül a, a, a magyar egy, egyik magyar csoport volt, amelyik nem írta, vagy nem nem, nem tudom, hogy aláírásról, vagy csak megszavazta, amelyik nem, nem szavazta meg ezt a neylonzacskóknak az ügyét. Ez egy kicsit rosszul dolgoztam fel ezt az élményt. Én azt mondanám erre, hogy, hogy, hogy hát a lassú is tartott most tehát uh, uh, nyilván a, a, a politikai csészésben, a döntés során vannak reflexek, különböző reflexek. Uh, uh, én azt gondolom, hogy előbb hogy sikerre fog vezetni, ha uh, máshol a, a, a, a milyen kapcsolatos kezdeményezések sikere fognak vezetni. Ugye az Európai Unió pont e, e, tegnap, a pont szavaztak arra a jogszabálytervezetre, ami is 2021-ben a, a, a műanyag szennyezők legfontosabb csoportjai, mint a szűkiskárok, szívószállatok és egyebek uh -huh. kapcsán, 2021-től már e, nem korlátozást, hanem szóval kifizetett tiltást vezetett be. E, én azt gondolom, hogy ez Magyarország, és ez, ez megfelelően fog érni. <Szorítás> rakunk a PAKS ügyben, és remélhetőleg ez alatt a 10 perc alatt fog is sikerülni. PAKS egy, PAKS kettő. Nap, mint nap halljuk, de mert egy picit nem figyelünk oda. Most koncentráljunk erre a létesítményre, illetvezekre, a tervekre, és mint szakértő mesélje el nekünk, legyen szíves, hogy mire kell vigyáznunk. Paksütő kapcsán, vagy Paksé kapcsán vonalkozik a kérdés, hogy ez jól lehet tisztázni. De alapvetően ugye a helyzet az, hogy, e, hogy a Paksatom jelenleg működik, jelenleg egyébként ebből a pillanatban kettő blokkal működik, hiszen a négyből az egyik a rutin éves karbantartásra van, a másik egy bomba dél körül állították le, valamilyen terven kívüli karbantartás jobban, amire ennyi bőve nem közel az atomerőmű honlapja. Ez az erőmény az, ami, ami elményleg a 30-as éve közepéig működik, és ugye ezért állítják azt, hogy a Paks 2 majd Paks 2 váltaná le ezt, az, ezt a régi atomerőművet. Mi mi ezt az állítást a kezdetek kezdet óta -kezdet e, kifogásra, itt ők megkérdőjelezők hiszen már a 2009-es parlamenti szavazásnál azok az, az egyik ért, hogy kell a sokára Magyarországnak, és ezért kell mi hamarabb megépíteni kellene mi megépíteni két újabb blokkot Pakson, csak hát ugye az már akkor is látszott, és most is látszik, hogy a hat blokkos üzemnek, ami gyakorlatilag megduplázná, és még magasabbra emelné, duplázná, és magasabbra emelni a nukleáris kapacitást az országban, hogy ennyi nukleás áramra egészen biztos, hogy nincsen szüksége, és akkor az árak kérdésére, még nem is beszéltünk, -e. Tehát, hogy eladható-e. Tehát gyakorlatilag túl sok volna a kapacitás, nukás kapacitás Magyarországon. Ugye ez a számos problémát ugye, magával hoz, a, a, a túlzottan sok nukleáris áram, a, a, a, az árakérdése, illetve a Dunavízzel kapcsolatos a probléma, hogy lesz-e, elégséges lehet a, a, a hűtővíz ennyi reaktornak. Pakson Miközben hagyományos már 80-as évek tervezgették a tervezkedték, hogy több, több reaktórot építsenek a telepére, telepeire, és mindig közmondásos volt, hogy a szakmán belül, hogy ide hűtőtolonyok lesz szükség, mert Duna vize nem lesz elég. Most ezek a problémák Ez egy másik A technológia akkor a hűtőtorony. Igen, igen. igen. jelenleg azt szervezik, hogy hűtőtolonyok nélkül csak a Duna vizér alapúzza, oldanák meg a, a, a hat a, a hűtését. Miközben korábban arról volt szó, hogy ennyi víz nem lesz elég. Ugye a tavalyi száraz időszak során ugye az láttott, hogy meleg volt a víz, nagyon meleg volt, nagyon kevés víz volt benne, és különböző kiegészítő intézkedéseket kellett hozni, az a végig attól az volt az egyik fő probléma, hogy, hogy túlmeleg a víz, és emiatt csökkenteni kellett a tatameleki teljesítményét. De erősen fölmerült az, hogy a korábbi számítások azok mennyire eltállak, úgy tudjuk, hogy ezeket a számításoknak a korrigálása az jelenleg zajlik. De tulajdonképpen ez a probléma jelenleg pillanatban nem is annyira a izgalmas, hiszen erre az atomerő, amit megmettem, 2009 ben szavazott először a szavazott a magyar parlament, és már sokféle ígérete elhangzott, hogy majd 20-22-körül fognak üzembeállni. Szó szóval volt már 24-25-ről, 26-27-ről beszélnek, de egyre inkább az látszik, hogy ez az építésére tovább tolódik, ha egyáltalán valaha meg fog kezdeni, meg fog tudni kezdődni. De milyenek az oka ennek a csúszásnak? Én azt gondolom, hogy számos oka van a hivatalos kormányzati állítás az hogy 22 hónapból csúszik az építkezés. Ez csak egy utolsó információ, és valójában ennél minden bizony, már jóval többről kellene beszélni. A kormányzati kommunikáció az arra fogja, hogy az Európai Bizottság vizsgálta több szempontból is ezt a beruházat, és emiatt csúszott. Mert azt kell mondanunk, hogy ezen már régesség túl van ez az engedélyezés, és ez az egész tervezési engedélyezés építési folyamat. És valójában azt is láthatjuk már, hogy a, az engedékkéremet még mindig nem adták be, hiszen mi régebben arról volt szó, hogy hát 2019 van, hát mostanra már legalább engedélynek kellene lennie, de a korabig szerint akár már épülhetnének is ezek a reaktorok, miközben a, a lényegi engedélykéremet a létesítési, tehát az építési engedély, a valkozókéremet nem jutották az atomenergia hivatalhoz és a hivatal azt mondta, hogy a januáros sajtótájékoztató, mert tulajdonképpen idén nem is nagyon számít erre. Most ennek mi lehet az oka? A legvalószínűbb az, vagy részletes információnk nincsen erre a dologról, hiszen nem árultak mert túl sok mindent ezzel kapcsolatban, de a Finn példa kapcsán, Finn példával összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a nagy valószínűséggel, vagy arra gondolhatunk, hogy nagy valószínűsége minőségi problémák vannak az engedélykérelemmel. Finnországban már többször a Finnhatóság mondjuk így, hogy visszadobta a benyújtott papírokat, az engedélykéremeket, illetve jelezte, hogy el, kapott addig azokat a minősége nem megfelelő, és újabb és újabb dokumentációkat kérbe, hogy úgy is a figyelmét a, a, a Finn reaktornál is az, az építőnek, itt az engedély kérőnek, hogy ez így nem lesz jó, hiszen rossz a minőség a papíroknak. Ott is egy orosz reaktor épül egyébként, ugye, ezt mi nem mondtam, gyakorlatilag egy ugyan a reaktor épülne, mint a Hamburg kettőt t építenek Magyarországra. Ö, nagy valószínűsége itt is egy olyan probléma van, hogy a dokumentáció megküldött, tavannyán a rossz fél részéről megküldött dokumentáció, alapján nem lehet engedni az erő, mivel nem alkalmas arra, hogy ezt a, ezeket a papírokat benyújtsák az atomenergia Hivatalnak. És miért tartják károsnak vagy veszélyesnek ezt a PAKS 2 beruházást? Azon kívül, hogy csúszik és hogy túláram lenne. A legnagyobb veszélye az az, hogy borzasztó drága egy egyrészt, és nagyon sok pénz, 4 milliárd forintot költenénk el. Brutó beszélhetnénk arról, hogy a 4 milliárd forintot talán már beleférjenek azok a szükséges kiegészítő beruházások, amelyekre egyébként nem beszélnek, reméli mindenképpen szükséges lenni ezeket az eredműveket üzenbejező Magyarországon. Tehát, hogy... Költenénk ezt a pénzt egy olyan nagy, nagy bizonytalansággal, valamikor esetleg elkezdődő beruházással, a majd, majd bizonytalansággal majd valamikor befejeződik, miközben a megújulók itt toporodnak a kapuban, és sokkal nagyobb teret kellene, és lehetne engedni nekik, és ugyanebben a pénzből sokkal biztosabban, sokkal gyorsabban és klímabarátan meg lehetne építeni rengeteg olyan villamosenergia termelő kapacitást, amire valóban szükségünk van és lehet rá alapozni a jövőbeni különböző energiállátást. Ehhez képest azt látjuk, hogy például a szélenergiát gyakorlatilag Magyarországon betiltották, egy máig nem világosok, hogy az adminisztatív eszközökkel ellehelyet lintették az új szélturbináknak, szélenergiáknak az építését, és az odáig, odáig fajult, hogy a készülő nemzeti energia és klímaterv az nem is számol azzal, hogy 2030 után szélenergia az működne Magyarországon teljesen abszurd a, a világban és Európában zajló folyamatok alapján. Az egyetlen, ami, amit látszik, hogy zajlik, az a napenergiás fejlesztések folynak Magyarországon. Ez mindenképpen örömteli, és egyébként nagyon nagy kérdés, hogyha megépül az a 2-3 ezer megavatnyi napenergia, amiről az államtitkár úr beszélt az elmúlt egy évben ennek körülbelül, hogy akkor... Már, má, amellett is nagyon érdekes kérdés, hogy hova akarnak behozni még több ezer a nukleáris kapacitást, és mikor, hol lesz hely ebben a villamosenergia rendszerben ennyi új atomerőművű áramra. És hát a, de a legfontosabb kérdés itt is az lenne, hogy a két legfontosabb kérdés az lenne, hogy de végig is mikor történne ez, meg most energetikai szempontból beszélek, és hogy mennyibe kerülne Most ezek a két kérdés az, amire tulajdonképpen mindmáig nincsen megnyitó végső válasz, pedig egy közpénzből finanszírozott beruházásról beszélünk, és ennél lényegesen nagyobb transferencia lenne, lenne szükséges. A kommunikáció nehézkes önök között és a döntéshozók között? Nem nevezném nem lehetkésnek, hogy viszont valójában nincsen kommunikáció. Tehát, hogy a. Annál több információt, mint amennyi a sajtóban megjelenik gyakorlatilag nem lehet szerezni, hogy nagyon-nagyon nehezen lehet a szerezni a sajtam Ugye Európai Parlamenti képviselők és energiaklub máscusi szerzetek így próbáltak adatot szerezni, amikor próbáltak adatot szerezni a beruházásról, hosszadalmas pereskedésbe torkolott itt több éves folyamatba, vagy esetleg az adatvédelmi hatósághoz. Fordultak a kérdések tiszteleteseknél, ami itt nagyon sokáig tart, miközben azt gondolom, ennek a beruházásnak sokkal-sokkal transzparensebbnek kellene lennie, hiszen ez a adófizetőknek az érdeke, hogy tudják, hogy mire költik és mire tervezik elkölteni a pénzüket. Ehelyett ma már gyakorlatilag csak annyi kapunk, hogy nem mondjanak meg semmit, csak ami azt mondják, hogy nem tudják, hogy mikor fogják megépíteni ezt az atomerőművet, ha valóban erre sor kerül csak most már csak arra szorítkoznak a válaszadásban, hogy nem sietünk, mert biztonságosra szeretnénk építeni. Hát ez alapvető, ugye, hogy egy olyan beruházó biztonságosra szeretné építeni az, az atomerőművet, és hogy efelőtt az országos atomenergia hivatalnak kell felügyelni efelőt a dolog fölött, tehát minket nem ez a vélemény érdekelne ebben a kérdésben, hanem, hanem a lényegi kérdések, hogy vajon, mikorra szeretnének el mennyi pénzt elkölteni erre az atomerőműre, de hát erre a kérdésekre, a kérdésekre folyamatosan nem kapunk választ. De hát gondolom azért nem hagyják abba a kérdezősködést, és a, azt is, hogy figyeljék ezeket a dolgokat. Hát valahogy muszáj kontrollálni, gondolom én. Hát, természetesen folytatjuk, folyamatosan figyelmmel követjük az eseményeket, jelen például aratok beszámol, hogy nem nagyon van esemény. Tehát ahhoz képest, hogy néhány néhány évvel ezelőtt elindult, hogy ez a történet, hogy Magyarország mindenkori legnagyobb peruádásra lesz, és hogy ez Magyarországon a legjobb üzlet, és ekkor ekkor meg, meg is fog valósulni, ahhoz képest tulajdonképpen semmi nem történik. És hát itt már most ott tartunk, hogy el lehetne számolni rengeteg adófizetői pénzzel, amit eddig ebbe a projektbe Egy olyan híreket látunk most ilyen legfrissebben, hogy több 10 millió, millió forintos nagyságrendi összegeket költenének el arra, hogy Tanácsokat kérnek arra, hogy hogyan lehetne a menedzsmentet, illetve az eredeti vállalatot, a post-tituláltat átstruktúrálni, hogy egy hatékonyabb működésre. Ebből látszik, hogy valószínűleg gondok vannak, de hát ez egy is egyetük, hiszen, hiszen nem működik a, a projekt, ugye annak megfelelően, ahogy a korábbi ígéretek hangoztak, már amennyi egy ígéret elhangzott -e ebben a tekintetben. Tehát a legnagyobb veszély, továbbra is abban látom, hogy miközben nagyon sok erőforrás így is belemegy ebbe a projektbe, nagyon sok bizonytalanság tervez az egész projektet, és közben a piac megáll, közben a piac meg ilyen menne, épüljenek a megújulók, ugyanúgy, mint a, a világban bárhol máshol. Egy, ha biztosan tudnánk, hogy mikor, mire számíthatunk, vagy ha egyáltalán nem számíthatunk, akkor annak megfelelően lehetne haladni bármi mással. Itt tulajdonképpen ilyen pillanatban egy igen költséges blokknak tűnik, blokkolásnak tűnik a, a minimális piacon, illetve a RBI piacon. Ez a pakstettes projekt, ami én azt mondom, hogy senkinek nem jó. Az, hogy májusban látszott a leheletünk, és egy enyhe januári hőmérsékletet mérhettünk, mintha azokat is elgondolkodta volna azon a klímaváltozáson, ami jelenleg zajlik, akiket eddig nem. Maga a klímaváltozás meggyőzte a két kedőket, András. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Én azt gondolom, hogy ez az én személyes percepcióm, hogy így a fogalmazunk így, hogy nagyon, nagyon sokotnak leesett a tandúr. Hmm. Hogy gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy még néhány éve ezelőtt, hogyha volt ami ilyen expévidárási esemény, akkor mindig lehetett mondani ezekre, hogy. Hát igen, igaz, a klímaváltozástól azt várjuk, hogy ezek súlyosborni fognak, de, de azt mi nem lehet kimutatni, vagy nem lehet egyáltalán megmondani, hogy egy-egy esemény mögött tényleg a klímaváltozás áll-e vagy sem. Tavalyra ehhez képest már jutottunk oda, hogy gyakorlatilag maguk a klimatológusok és a meteorológusok is maguk mondják azt, és ilyen kutatások kezdődtek, amelyek, amelyeknek arra kövekeszhetésre jutnak, hogy bizony-bizony ezek mögött, a események mögött, mint például asszályok, hurrikánok uh, uh, hurikánok, uh, a a karib szigeteken és egyebek, hogy ezek mögött hogy egyre inkább bármilyen kimutatható azt, hogy a klímaváltozásnak köszönhető. Miről beszélünk, hogy egészen közelebbre hozzuk ezt a dolgot? Pont ezek az időjárási események, amik most uh, történnek itt a környékünkön, hogy ilyen hűvös van májusban, miközben előtte egy nyá nyárias idő volt, húsvétkor, de arról is beszéltünk, amikor Magyarországban 7 matt szokott mértünk, akkor a sark körül meg 31. É. Ezek, és a, a téli nagy változékonyságú időjárások szintén hasonlokat számolhatunk be, hogy langyos idő van, aztán egyszer csak beszakad egy, egy mínusz tíz, 20 húsz okos hideg. Ugye gyakorlatilag ez már a kímaváltozásnak köszönhető jelenzően annak, hogy a, az elsősorban nyugatról keleti irányba mozgó levegő, ami meghatározó, ami földrajzi szélességünkön. Ehelyett inkább észak-déli légmozgások jelentkeznek, és ennek köszönhető, hogy kicsúcsosodik, kucúcsosodik a, a, a sarkvidéki levegő, lecsúszik tulajdonképpen erre a mély széleségei budapest magyarországi környékére, viszont ennek mentén meleg levegő meg fölfelé a felé áramlik, és egy, így jut el a 28-30 levegő a, a, a sarkőre. Hogy ezek már egyértelmű, ezennek az eseménynek a szaporodása most már teljesen egyértelmű annak köszönhet, hogy, hogy melesztik a a Föld és azok a hagyományos áramlási rendszerek, hogy az iskolában tanultuk annak, idején ezek, hogy, e, egyre kevésbé igazak, és legalábbis a korábbi egyensúly az, az felborult megváltozott. Hm. És pont erre próbálta felhívni a mai budapesti klímaztrike is a figyelmet, amit ugye fiatalok szerveznek, és önök is csatlakoztak ehhez az akcióhoz. Igen, mi is jelen voltunk a Fridays for Future Magyarország által szerzetesen, amely nagyon felemelő volt. Hm. Én... Végre nem esett. Én... Szép időnk volt egy felülmásra, tényleg két, akár három ezer ember is lehetett, ezt nagyon nehéz megbecsülni így. Én azt gondolom, hogy a várakozásokon felülítő, megjött, hiszen nagyon sok fiatal volt az átlagért akkor bújve húsz év alatt volt szerintem, de ez az én személyes megítélésem, sok fiatal volt, és nagyon jó volt látni, hogy érték, a fiatalok, akik beszéltek, érték és tudják, hogy, hogy mi a tét, hiszen az ő az ő hogy a tét, másosokban pedig azt is látják, hogy az ő személyes felelősségük is, hiszen a mindannyiunk felelőssége, hogy hogy cselekedjünk, és lépéseket tegyünk, és olyan döntéseket hozzunk a mindennapjainkban, amelyekkel megállítható, Fékezheti a klímaváltozást? Igen, és most lesz egy nagyon fontos esemény, ugye május 26-án a hétvégén, amire önök is készültek, és én az egyik kedvenc posztomat jelöltem meg, mégpedig ez így szólt, hogy vasárnap én is szavazhatok, mégpedig a pingvinek, erdők és a madarak nevében, azaz szavaz a pingvinek nevében, így szólt a szlogenjük, ami az Európai Unió klímaprogramjára is fölhívja a figyelmet. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a felelős döntések meghozatal az, az, az, a mindennapinkben azon túlmenően, hogy hogyan fogyasztunk, miket vásárolunk, én ennivalót évemiszer fogyasztunk, és hány darab ruhát vásárolunk, és a többi, és a többi, hogy igenis van egyfajta egy közéleti politikai felelősségünk is, mondjuk aztán fogalmazunk is, ami nagyon sok minden magába foglal. magába foglal olyan dolgokat, hogy, hogy kimegyünk-e ilyen rendezvényekre, ilyen, ilyen demonstrációkra, és igyekszünk a feljött döntéshozott figyelmét, hogy cselekedniük kell, Magába foglal azt is, hogy uh, akár ugye, a minden a többi emberrel beszélget, és a településeken, a saját településeken a szűkebb uh, értelme vett uh, környezetünkben igyekszünk információkat szerezni, és meggyőzni másokat arról, hogy cselekedni kell. Beleérte azt is, hogy megkérdezzük az önkormányzatot, a polgármestert, hogy, uh, hogy milyen tervei vannak. Például, hmm. arra, hogyha idén-nyáron megint ilyen a száj, lesz, hogyan? fogja tudni kezelni a, a település a, a, a, hő, a, a, a hőhullám áldozatait, mert ugye áldozatokról beszélek, úgy, azt értem az alatt, hogy ugye nagyon sokan nyugdíjasok és gyerek, idősebbek és gyerekek, ugye nehezebben viszik az ilyen hőhullámoknak a hatásait. Majd meg lehet azt is kérdezni, hogy milyen stratégiája a településnek a klímaváltozása, hogyan fog csökkent, hogyan fogja csökkenteni a káros hatásokat, hogyan fogja csökkenteni kibocsátásokat. Hm. a kibocsátásokat. És hát a 26-án pedig ugye, a választások vannak, lesznek még választások, idén nem csak Európai Parlament, választások is Magyarországon, De bármilyen. Ilyen választásokról beszélünk, én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy, hogy azzal is tisztában legyünk, hogy kitől mit várhatunk, és aztán számon is kérjük rajta az ígéreteket, és számon kérhetjük azt is, hogy eddig milyen tevékenysége, milyen aktivitása volt az olyan nagyon fontos közöletügyében, mint például a klímaváltozás. természetesen mindenkinek a saját stílusában, a saját módszerei és egyebek mentén. Azok, hogy... Igen, ez az Európai Parlament, tehát a felálló új Európai Parlamentnek az egyik fontos kérdéssel lesz, hogy a klimakérdéshez hogyan fog hozzáállni. Én azt gondolom, hogy természetesen, tehát a, a, a világnak jelen pillanatban én azt gondolom, hogy a legsősabb problémája az, az változás, teljesen feladatás. Én biztosan szavazni fogok a pingvinek nevében, és meg csak egyetlen kérdésünk maradt az ön számára ezen a héten. Még pedig az, hogy itt, itt voltálunk egész héten, hogy érezte magát? Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, én örültem, hogy, hogy rám gondoltak, nagyon megtisztelő, és annak különösen örülök, hogy pont ezen a héten, amikor ilyen fontos uh, ügy zajlott, hogy ma már megszervezve ez a, uh, a klímatráj, hogy erről ilyen sokat tudtunk beszélni. Mi is nagyon köszönjük, hogy velünk volt Maradjon továbbra is civil, a rádión keresztül, hallgasson bennünket, és mi is hallgatunk önökre, mint a Greenpeace legfontosabb tanácsadóira. Köszönjük, hogy velünk volt ezen a héten is. Én is köszönöm, hogy